Розділ 29. Коли залишилась 1 година 17 хвилин, Гент офіційно скликав збори. Це сталося буквально в останню мить, але, можливо, він хотів, щоб усі спершу висловили свої почуття неофіційно. З верхньої палуби долинали крики практично від самого мого відходу. В Вантажному відсіку мені було чутно їхній тон, але самі слова я не міг розібрати без нейрохімії. Вони, здавалося, тривали довго. Час від часу я чув, як хтось приходить до вантажного та йде з нього, але до мене ніхто не наближався. А мені не ставало ні сил, ні інтересу, щоб подивитися, хто там. Виглядало на те, що мене не уникала лише одна людина – Семетер. Хіба я не казав тобі, що в мене тут є робота? Я заплющив очі. Де мій протипіхотний патрон, вовче склину? Де твоя полум'яна лють тепер, коли вона тобі потрібна? Я не «Тепер ти шукаєш мене?» Я цією фігнею більше не займаюся. Сміх шурхотливий, наче то висипається з ковша кортикальні пам'яті. «Ковачу!» – я підвів голову. Це був люк Депре. «Гадаю, тобі варто піти нагору», – сказав він. Гамір у нас над головами якось притих. «Ми не будемо», – тихо промовив гент, обводячи поглядом каюту. «Повторюю, не будемо їхати звідси, не закріпивши по інший бік цієї брами заявний буй Мандрей. Почитайте умови своїх контрактів. Там повсюди є дуже важливе формулювання». Кожна доступна можливість. Хоче вам тепер накаже капітан Суджяді, вас, якщо ми поїдемо, не вивчивши цих можливостей, буде страчено і повернуто на звалище душ. Я зрозуміло висловлююсь? Ні, не зрозуміло, гукнула Амелі Вонксават з кабіни пілота крізь сполучний люк. Тому що я тут бачу лише одну можливість. Голіруч протягнути пляжем роздовбаний бій Мітку і спробувати перекинути його за браму, сподіваючись, що він досі працює. Мені це здається хіба що можливістю вбитися. «Ці тварюки забирають у людини пам'ять!» «Ми можемо пошукати на Нобів!» А заглушили сердиті голоси. Він у розпачі здійняв руки над головою. Суджи Яді різко виміг і отримав її. «Ми – вояки!» – несподівано заговорив Дзян серед раптового затища. «Ми – призовники-кемпісти! Тут у нас немає шансів перемогти!» Він розвернувся довкола, вочевидь здивувавши самого себе не менше за інших. «Ви коли жертвували собою на Данайській рівнині?» промовив Гент. Знали, що не маєте шансів перемогти. Ви віддали життя. Саме це, саме це я і купую вас тепер. Дзян поглянув на нього з неприхованою зневагою. Я віддав життя за вояків, якими командував. Не за комерцію. О, дамбала. бала. Гент закутив очі. А через що, по-твоєму, точиться ця війна, салагути тупоголовий? Хто, по-твоєму, профінансував Данайську атаку? Задумайся над цим. Ти б'єшся за мене, за компаній та їхній сраний маріонетковий уряд. «Гендер, я покинув східний трап і вийшов на середину каюти. Мені здається, що твоя техніка продажів сходить на пси. Чому б тобі не відмовитися від неї на якийсь час?» «Ковачу я не сядь!» Я відчув у цьому слові смак попелу, та в них, певно, було й дещо істотніше, бо він це зробив. Присутні в очікуванні повернули обличчя до мене. «Тільки не це. Ми нікуди не їдемо, – сказав я. – Не можемо поїхати. Я хочу забратися звідси, не менше за будь-кого з вас. Але ми не можемо це зробити, поки не розмістимо буй. Я перечекав шквал заперечень, геть не бажаючи їх заситькувати. Цим замість мене зайнявся Суджияді. Опісля зацарювала напружена тиша. Я повернувся до Генда. Чому б тобі не сказати їм, хто розмістив систему ЧОНВП, і сказати їм чому? Він мовчки поглянув на мене. Гаразд, я їм скажу. Я оглянув усі обличчя, що стежили за нами, і відчув, як тиша від їхньої уваги твердне і щільніше. Показав рукою на генда. Оцей наш спонсор має в Лендфолі кілька ворогів серед своїх, які були б цілком раді, якби він не повернувся. Вони спробували про це подбати за допомогою нанобів. Поки що це не спрацювало, та в Ленфолі про це не знають. Якщо ми полетимо звідси, там дізнаються, і я сумніваюся, що ми подолаємо першу половину кривої запуску, перш ніж по нашій душі, полетить якийсь гострий предмет, так, Матяси? Ген кивнув. А кот клину. – запитав суджі Яді. – Це нічого не значить? За його реплікою здійнялася нова хвиля нерозбірливих запитань. – Який код Клину? Це ідентифікатор вхідного зв'язку? Дякую за... – Та як вийшло, що ми не... – Столити всі пельки. На мій превеликий подив вони так і зробили. Командування Клину передало нам вхідний код для екстрених ситуацій. Вам про це не повідомляли, тому що я відчув, як на моїх устах з трупом засихає усмішка. Вам не треба було про це знати. Ви були недостатньо важливими. Що ж, тепер ви про це знаєте, і це, гадаю, може видатися гарантією безпечного прольоту. Генде, не хочеш пояснити, що тут не сходиться. Він надовго потувив погляд долі, а тоді підвів голову. У його очах не наче щось застигло. Командування клину несе відповідальність перед картелем, пояснив він з лекторською розміреністю. Розмістити на ноби системи ЧОНВП було б неможливо без якогось схвалення з боку картелю. Той, хто це зробив, Отримає тими ж каналами авторизаційні коди, під якими працює Айзек Карера. Швидше за все, нас підстрілить саме Клин. Люк Депрель ліниво вирухнувся, не полишаючи перегородки. «Ти з Клину, коваче, я не вірю, що вони підстрілять свого. Такого про них не розповідають». Я позирнув на суджіяді. Його обличчя напружилося. «На жаль, – сказав я, – суджіяді розшукують у зв'язку з убивством офіцера Клину. Я знаюся з ним, а отже я зрадник». Гендовим ворогам потрібно лише надати карері список учасників експедиції, це повністю позбавить мене впливу. А ти не можеш удатися до Блефу. Я гадав, що посланці цим славляться, я кивнув. Я можу спробувати, але шанси невеликі, і до того ж є легший спосіб. На це мені відповіли стишеним, незгодним белькотінням, депре схилив голову. І який саме? У нас є лише одна можливість вибратися звідси, розмістити буй чи щось схоже на нього. Коли на зорильоті з'явиться прапор Мандрек, оседок корінно зміниться, і ми будемо в безпеці. Будь-які менш серйозні заходи можуть сприйняти як блеф. А ще, навіть якщо в нашу знахідку повірять, сюди після нашої загибелі можуть примчати гендові дружбани і розмістити власний буй. Щоб виключити цей варіант, ми маємо передати підтвердження заяви. Ця мить була така напружена, що аж здавалося, ніби повітря заколивалося, захиталося як стілець, відштовхнутий на задні ніжки. Всі присутні дивилися на мене. Всі, курва, дивилися на мене. Будь ласка, тільки не це. Брама відчиняється за годину. Ми підірвемо камінь довкола неї ультравіброю. Пролетимо крізь браму і розмістимо чортів буй. А тоді поїдемо додому. Напруження знову вибухнуло. Я вирішив перечекати шквал голосів, уже знаючи, що ця хвиля затихне сама собою. Вони оговтаються. Вони оговтаються, бо зрозуміють те, що вже знаємо ми з Гендом. Вони зрозуміють, що це єдина лазівка, єдиний шлях назад для нас усіх. А тих, хто так не вважає, я відчув, як мене пройняв схожий на гарчання дрож вовчих генів. Тих, хто так не вважає, я застрелю. Як виявилося, Сун надзвичайно вправно, давала собі раду з важкою артилерією, як на людину, що спеціалізується на машинних системах і дестабілізації електроніки. Вона випробувала, Ультравібраційну батарею на кількох цілях у різних місцях круч, а тоді попросила Амелі Ванксават підвести на гіні до входу до печери, так, щоб лишалося менше 50 метрів. Увімкнувши передні крани повторного входу, щоб захиститися від уламків, Амелі відкрила вогонь по впалі скелі. Звуки пострілів нагадували дряпання кінцями дротів по м'якому пластику, чавкання жуків, осінній вогонь била травою під час відпливу. Зі схожим звуком Таня Вардані знімала хребцеву кістку з кортикальної пам'яті Дена Джао в Ленфордському секс-готелі. Вони були всім цим щебетом, цвіріньканням, вищанням, перемішаним і посиленим до страхітливих масштабів. З таким звуком міг би розколотись світ. Я стежив за цим з екрана у вантажному відсіку в товаристві двох пістолетів і холодильника для трупів. У кабіні пілота, однак, не було місця для глядачів а сидіти в каюті для екіпажу разом з рештою живих мені не хотілося. Я сидів на палубі і відсторонно дивився на зображення, де каміння шокуючою яскравістю змінювало колір, тріскаючись і розлітаючись під тиском, якого зазнають тектонічні плити. А тоді стрімко летіли донизу їхні уламки, які обернулися на щільні хмари пилу, не стигнувши втекти від ультравібраційних променів, що повсюди їх торкалися. Зворотний потік. Викликав у мене неясний дискомфорт у животі. Постріли суть були низькоінтенсивні, а захисна оболонка збройної капсули почасти оберігала нагіння від дії ультравібраційної ударної хвилі. Але всередину крізь два відчинені люки, однак, вдиралися пронизливий крик променя та скрикотливий вереск замученого каміння, що вкручувалося мені у вуха, наче хірургічні інструменти. Я знову і знову бачив загибель Крукшенг. 23 хвилини. Ультравібрація затихла. Зі спустошення та хмар пилу, наче дерево з хуртовини, вийшла брама. Вардані вже казала, що брамі не нашкодить жоден відомий їй від зброї. Та Суню все одно запрограмувала системи озброєння на Гіні, так, щоб вони припинили вогонь, щойно отримують зображення. Тепер, коли пилові хмари почали розсіюватися, я бачив сплутані залишки обладнання археологістки, розідрані і розкидані в останні секунди ультравібраційного вибуху. Артефакт, що височив над уламками, відзначався просто неймовірною щільною цільністю. По моїй спині пробіг ледь помітний захоплений дрож. Я раптом згадав, на що дивлюся. Пригадалися слова Суджияді. Нам тут не місце, ми не готові. Я махнув на це рукою. «Ковачу!» Судячи з голосу Амелі Вонксават, який залунав з індукційної гарнітури, від зустрічі з древньою цивілізацією занервував не лише я. Я тут. Я задраю... Палубні люки обережно. Кулеметні станки плавно повернулися в корпус палуби, а люки опустилися, перекривши світло. За мить непевно спалахнуло холодне внутрішнє освітлення. Щось рухається, застерегла сунь. Вона скористалася загальним каналом, і я почув, як решта команди різко охнула. Надіні смикнулася. Вонксава підняла її ще на кілька метрів. Я сперся на перегородку і мимохідь поглянув на палубу під ногами. Ні, воно не під ногами. Сунь наче стежила за мною. Вона, здається, тягнеться до брами. Блін, Генде, скільки його там? Запитав Депре. Я майже бачив, як не менеджер з Мандрей. Мені відомо про жодні обмеження потенціалу зростання системи ЧОНВП. нвп Судячи з того, що я знаю, вона могла розростися під усім пляжем. На мою думку, це малоймовірно, Зауважила Сунь зі спокоєм лаборанта посеред експерименту. Дистанційне зондування неодмінно знайшло б такий великий об'єкт. А ще вона не поглинула інших роботів-вартових, яких поглинула б, якби розросталася вшир. Я підозрюю, що вона пробила наш периметр, а тоді проникла і нинійно. Дивіться, сказав Зян, вона там. На екрані себе над головою я побачив, як із засипаної камінцями землі довкола брами виходять руки системи. Можливо, вона вже спробувала підкопатися під фундамент і не зуміла. Опинивши щонайменше за два метри від найближчого краю постаменту, кабелі атакували. Поїхали, бляхамуха, сказав шнайдер. Ні, зачекайте. Це заговорила Вардані. в її м'якому голосі чувалася гордість. Зачекайте і подивіться. Кабелям, здавалося, було важко вчепитися в матеріал, з якого була зроблена брама. Вони вдарили по ньому, а тоді зісковзнули, як намащені. Цей процес на моїх очах повторився з півдюжини разів, а тоді я охнув. З піску вирвалася ще одна довша рука, здійнялася на метрів п'ять угору та обкрутилася довкола шпилю ближче до основи. Вийшовши під нагінням, ця кінцівка цілком могла б висмокнути нас із неба. Новий кабель зігнувся і натягнувся. А тоді розпався. Спершу я подумав, що це сунь знехтувала моїми вказівками та знову відкрила ультравібраційний вогонь. Тоді я все згадав. На нобу мали імунітет до віброзброї. Інші кабелі теж зникли. «Сунь, що це за хрінь?» «Я намагаюся встановити саме це». Зв'язки сунь з машинами вже почали впливати на її манеру висловлюватися. Вона його вимкнула. Просто сказала Вардані. «Що вимкнула?» – запитав Депре. А тепер у голосі археологістки мені вчувалась усмішка. «На ноби існують в електромагнітній оболонці. Саме вона їх пов'язує. Брама щойно вимкнула поле. Сонь!» «Пані Вардані, судячи з усього, має рацію. Я не можу виявити жодної електромагнітної активності поблизу артефакту. І жодного руху теж. В індукційній гарнітурі ледь чутно зашипіли завади». Всі потроху усвідомлювали підтвердженням. А тоді пролунав задумливий голос Депре. «І ми маємо пролетіти крізь цю штуку». Зважаючи на те, що відбулося до цього, і те, що мало статися по той бік, момент відкриття брами минув надзвичайно спокійно. За дві з половиною хвилини до відкриття потроху стало видно плинні плями ультрафіолету, що ми їх бачили крізь філігранний екран в Ардані. У вигляді плавних пурпурових ліній, що здіймалися і падали, Вздовж зовнішньої грани і шпиля. У денному світлі це видовище вражало не більше, ніж посадковий маяк на світанку. За 18 секунд щось неначе сталося в утоплених складках. Там, наче хтось затрусив крилами. За 9 секунд на вершині шпиля з'явилася щільна чорна крапка. Вона блищала, як краплинка високосортного мастила і, здавалося, крутилася довкола власної осі. 8 секунд потому вона з неспішною плавністю поширилася до основи шпиля, а тоді ще далі. Постамен зник, а за ними пісок десь на метру глиб. У середині темної кулі мерехтіли зорі.